Tommy och Annika började skolan igen. Pippi ansåg fortfarande att hon var tillräckligt lärd utan skolgång och hade bestämt ifrån att hon inte tänkte sätta sin fot i skolan förrän den dagen kom då hon absolut inte kunde berga sig om hon inte fick veta hur sjörjudet stavades i sjörsjuk. Men eftersom jag aldrig är sjörsjuk så behöver jag inte oroa mig för stavningen i första taget sa hon. Och om jag verkligen skulle råka bli sjörsjuk någon gång så har jag annat att göra än att stava till det. Förresten så blir du nog aldrig sjörsjuk sa Tommy. Och det hade han rätt i. Pippi hade seglat vida omkring på havet tillsammans med sin pappa innan han blev negerkung och innan Pippi hamnade i Villa Villekulla men sjörsjuk hade hon aldrig varit. Ibland råder sig Pippi med att rida och hämta Tommy och Annika efter skolans slut. Tommy och Annika blir så glada då det tycktes så mycket om att rida och det är min kärn inte många barn som får rida hem från skolan. Jag hörde Pippi komma och hämta oss i eftermiddags att ta med en dag just när Hanna och Annika skulle stilla tillbaka till skolan efter frukostresten. "Jag gör det så Annika, för idag är det som fruken Rosenblom ska dela ut sina gåvor till snälla och flitiga barn." Fruken Rosenblom var en rik gammal dam som bodde i den lilla staden. Hon var nog rädd om sina pengar, men en gång varje termin kom hon i alla fall till skolan och delade ut gåvor till skolbarnen. Inte till alla skolbarn, åh oh, nej. Det var bara de mycket snälla och flitiga barna som fick. För att frukin Rosenblom skulle kunna veta vilka barn som verkligen var snälla och flitiga så höll hon långa förhör innan gåvorna delades ut. O därför levde alla barnen i den lilla staden i en ständig skräck för henne för varje dag när de skulle läsa sina läxor och just satt och funderade på om de inte först skulle kunna hitta på något annat och trevligare så sade deras mamma eller pappa tänk på frugen Rosenblom Och det var ju också en förfärlig skam att komma hem till föräldrar och småsyskon den dag fröken Rosenblom hade varit i skolan och inte haft med sig den minsta lilla peng eller godtpåse eller åtminstone en undertröja. Ja, just undertröja. För fröken Rosenblom delade också ut kläder till de fattigaste barnen. Men det hjälpte inte om en unge var aldrig så fattig ifall han inte kunde svara när fräckan Rosenblom frågade hur många centimeter som gick på en kilometer. Nej, det var inte konstigt att barnen i den lilla stan levde i skräck för fräckan Rosenblom. De var rädda för hennes sopp på också. Det var nämligen så att fröken Rosenblom lätt väga och mäta alla barnen för att se om det var någon som var särskilt mager och ynklig och som såg ut att inte få tillräckligt med mat hemma. Alla som var magra och fattiga barn fick ohemte fröken Rosenblom varje frukostrast och äta en stor tallrik soppa. Det skulle förall del ha varit underbart om det bara inte hade varit en massa otäcka grön i soppan. Dikens hades alldeles slembiga i munnen. Men nu var det alltså den stora dagen då fröken Rosenblom skulle komma till skolan. Lektionerna slutade tidigare än vanligt och alla barnar samlades på skolgården. Mitt på skolgården hade man ställt upp ett stort bord och vid bordet satt fröken Rosenblom. Till sin hjälp hade hon två stycken skrivare som skrev upp allting om barnen. Hur mycket dig vägde om du kunde svara på frågorna om du var fattiga och behövde kläder om det hade ordentligt uppförande betyg om det hade små syskon hemma som också behövde kläder gör ja, det va ingen ände på vad fru Rosenblom ville veta. På bordet framför henne stod ett skrin med pengar och en massa godtpåsar och hela trö, varma undertröjor och strumpor och yllebyxor. Alla barnen delar upp sig i led", skrek fruken Rosenblom. "I första ledet barn utan småsyskon hemma, andra ledet barn som har ett eller två syskon, tredje ledet barn som har mer än två småsyskon." För fruken Rosenblom vill ha ordning i allting och det var ju också rättvist att såna barn som hade många syskon hemma fick större godtpåsar än de som inga hade. Och så började förhöret. Oj, så barnen darrade. De som inte kunde svara fick först gå ställa sig i ett hörn och skämmas och sen fick de gå hem utan så mycket som en karamell till småsyskonna. Tommy och Annika var ju mycket duktiga i skolan, men trots detta darrade Annikas rosett av spänning när hon stod i ledet bredvid Tommy och Tommy blev vitare och vitare i ansiktet ju närmare han kom från rosenblom